Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanubizonságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság,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 Hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét,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 és megvallá, és nem tagadá, és megvallá, hogy nem én vagyok a Krisztus. És kérdezék őt, micsoda tehát, illés vagy éte, te, és monda, nem vagyok. A proféta vagy éte, te, és ő felelt, nem. Mondának azért néki, kicsoda vagy te hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mondasz magad felől? Monda. Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Ézsajás próféta. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak. És megkérdék őt, és mondának néki. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta? Felelt nékik János mondván, Én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarúja szíját, megoldja. Ezek béthabarában lettek a Jordánon túl, ahol János keresztel vala. Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda, Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az, akiről én ezt mondám. Én utánam jő egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál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 Megtaláltuk a mesiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus. És vezeti őt Jézushoz, Jézus pedig reáltekintvén monda, Te simon vagy, a jóna fia, te kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozik Filippel és mondanéki köves engem. Filipp pedig becsajdából, az András és Péter városából való volt. Találkozik Filipp Nátánál, és mondanéki, aki felől írt Mózes a törvényben és a proféták, megtaláltuk a Názareti Jézust Józsefnek fiát. És mondané ki Nátánál. Názár támadhat-e valami jó? Mondanéki Filep. Jer és lásd meg! Látá Jézus Nátánáját ő hozzá menni, és mondda ő felőle: Ímé, egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondanéki Nátánáját. Honnan ismersz engem? Felelt Jézus, és mondanéki. Mielőtt hívott téged Filep, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felelt Nátánál, és mondané ki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felelt Jézus, és mondané ki, Hogy azt mondám néked, láttalak a fügefa alatt hiszel, Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondané ki, Bizony-bizony mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Második rész és harmad napon lőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondané ki, Nincs boruk. Mondané ki Jézus, közöm nékem te hozzádó asszony, nem jött még el az én órám. Monda az ő anyja a szolgáknak, valamit mondnéktek, megtegyétek. Volt pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métrét a fér vala. Mondanékik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színig, és mondanékik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megízleli a nagy a borrá vizet, és nem tudja valahonnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala, szólítá a nagy a vőlegényt, és mondanéki Minden ember a jó bort adja fel először, s mikor megittasodtak, akkor az alábbvaló de a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét, és hivének benne az ő tanítványai. Azután leméne Kapernaumba ő és az ő anyja és testvérei és tanítványai, és ott maradának néhány napig, mert közel volt a zsidók húsvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe.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 Mikor pedig Jeruzsálemben volt húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látván az ő jeleit, melyeket cselekszik vala. Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájuk, amiatt, hogy ő ismeré minnyájukat. És mivel hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. Harmadik rész. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondanéki. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket teteszel, hanem ha az Isten van vele. Felelt Jézus, és mondanéki ki, Bizony bizony mondom néked! Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondanéki Nikodémus, Mi módon születhetik az ember, ha vén, vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor és születhetik -é? Felelt Jézus, bizony bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába.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 mi módon hisztek, ha a mennyejekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne, elne hanem örök élete legyen.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 János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz, és odajárulának, és megkeresztelkedének, mert János még nem vetteték a tömlőcbe. Vetekedés támad azért a János tanítványai és a júdeaiak között a mosakodás felől, és menének Jánoshoz, és mondának néki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, Akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és hozzámegy mindenki. Felelt János, és mondta: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot néki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam. Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, Vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. Annak növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az és földieket szól.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 Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítvány szerezés keresztel, mint János, jó lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, Elhagyja Júdeát és elment ismét Galileába. Szamárián kell vala pedig által mennie. Megy vala azért Szamáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákob adott vala az ő fiának, Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy hat óra volt. Jövve egy Szamária-beli asszony vizet meríteni, mondané Jézus, – Adj innom! Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Monda azért néki a szamáriai asszony, Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki szamáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a szamáriaiakkal. Felelt Jézus és mondané ki, Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élővizet. Mondané ki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élővizet? Avagy nagyobb vagy éte te, ami atyánknál Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és jószága is. Felelt Jézus, és mondané ki, Mindaz, aki ebből a vízből iszik, Ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, Amelyet én adok néki, Soha örökké meg nem szomjazik, Hanem az a víz, amelyet én adok néki, Örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondané ki az asszony, Uram, Adnékem azt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondané ki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és monda, nincs férjem. Mondanéki ki Jézus, jól mondád, hogy nincs férjem, mert öt férjed volt, és a mostani férjed nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondané ki az asszony, Uram, látom, hogy te proféta vagy, ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondané ki Jézus, asszony, hidd el nekem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát.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 és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Mondané ki az asszony, Tudom, hogy messiás jő, aki Krisztusnak mondatik. Mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Mondané ki Jézus, Én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjövének az ő tanítványai, és csodálkozának, hogy asszonnyal beszélt, mindazáltal egyik sem mondá, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyá azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és mondja az embereknek. Gyertek, lássatok egy embert, aki megmonda nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ezéje a Krisztus. Kimentek azért a városból, és hozzámenének.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 Két nap múlva pedig kiment onnét és elméne Galileába, mert Jézus maga tett bizonyságot arról, hogy a profétának nincs tisztessége a Maga Hazájában. Mikor azért beméne Galileába, befogadták őt a Galileabeliek, mivel hogy látták vala mindazt, amit Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen, mert ők is elmentek vala az ünnepre. Ismét a Galileai Kánába méne azért Jézus,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 Megtudakozá azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala, és mondának néki, tegnap hét órakkor hagyta el őt a láz. Megérté azért az Atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy a te fiad él, és hit ő és az ő egész népe. Ezt ismét második jelgyanán tevé Jézus, mikor Júdeából Galileába ment. Ötödik rész. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a lyukkapunál egy tó, amelyet héberül, Betesdának neveznek, öt tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várván a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akár akárminémű betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ez, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondanék ki. akarsz -e meggyógyulni? Felelt néki a beteg. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lépbe előttem. Mondanék ki Jézus. Kelj fel! Vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! És azonnal meggyógyult az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat volt. Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak. Szombat van! Nem szabad néked a nyoszolyát hordanod! felelenékig. Aki meggyógyított engem, az mondá nékem, Vedd fel a nyoszajádat és járj! Megkérdék őt azért. Ki az az ember, aki mondá néked, Vedd fel a nyoszajádat és járj! A meggyógyult pedig nem tudja valahogy ki az, mert Jézus félre vonult sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban és mondan ki, Íme meggyógyultál. Többé nevét védkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elméne az az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Jézus pedig felelt nékik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 Mert amiként az atyának élete van önmagában, akint adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és hatalmat adott néki az erre is, mivel hogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát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 és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, az befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál. Van, aki vádolt titeket, Mózes, aki benti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Hatodik rész Ezek után elment Jézus a Galileai tengeren, a Tibériáson túl. És nagy sokaság követte őt, mivel hogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemelte Jézus szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jő hozzá, mondta Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret? hogy ehessenek ezek. Ez pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni. Felelt néki Filipp. 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenekök kapjon valami keveset. Mondanéki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala. De mi az ennyinek? Jézus pedig mondta, Ültessétek le az embereket, nagy fű volt pedig azon a helyen, Leülének azért a férfiak szám szerint, mint egy ötezren. Jézus pedig vevé a kenyereket és hálákat adván, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, mond az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedték azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn mondának. Bizonnyal ez ama proféta, aki eljövendő vala a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyát tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Mikor pedig est veledék, lemenének az ő tanítványai a tengerhez, és beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba.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 de jöttek más hajók Tiberiásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr, mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának ők is a hajókba, és elmentek Kapernaumba, keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki, Mester, mikor jöttél ide? Felelt nékik Jézus, és monda, Bizony-bizony mondom néktek, Nem azért kerestetek engem, hogy jeleket láttatok, Hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jól laptatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, Hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, Amelyet az embernek fia ád majd néktek,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 Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva néki. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ő vele. Monda azért Jézus a tizenkettőnek. Vajon ti is el akartok én menni? Felelt néki Simon Péter. Uram!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 az én tudományom nem az enyém, Hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, Megismerheti-e tudományról, Vajon Istentől van-é, -e, Vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, A maga dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, Aki elküldte őt, Igaz az, és nincsen abban hamisság.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 Mondának azért némelyek a jeruzsálemiek közül. Nem ezé az, akit meg akarnak ölni, és íme nyíltan szól, és semmit sem szólnak néki. Talán bizony megismerték a fő emberek, hogy bizony ez a Krisztus, de jól tudjuk, honnét való ez, mikor pedig eljú a Krisztus, senki nem tudja, honnét való. Kiállta azért Jézus a templomban,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 mert nem jött még el az ő órája. A sokaság közül pedig sokan hittek ő benne, és azt mondják valahogy, a Krisztus mikor eljő, tehet majd több csodát azoknál, amelyeket ezt tett. Meghallák a farizeusok, amint a sokaság ezeket suttogja vala felőle, és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt. Mondja azért nékik Jézus,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 Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a szellemről, amelyet vendők valának az ő benne hívők, mert még nem volt szentlélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg. Sokan azért a sokaság közül, amint hallák e beszédet, ezt mondják vala. Bizonnyal ez ama proféta. Némelyek mondának, ez a Krisztus. Mások pedig mondának, csak nem Galileából jön el a Krisztus, nem az írás mondja é, hogy a Dávid magvából és Betlehemből, ama városból jön el a Krisztus, ahol Dávid volt. Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaságban. Némelyek pedig közülük akarják vala őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét. Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és a farizeusokhoz, és mondának azok őnékik. Miért nem hoztátok el őt? Felelének a szolgák. Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Felelének azért nékik a farizeusok.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 Felelének és mondának néki, Vajon te is Galileus vagyé? Tudakozódjál és lásd meg, Hogy Galileából nem támad proféta, És minnyájan hazamenének. Nyolcadik rész Jézus pedig elméne az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit törésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondának néki. Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint törő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írva a földre. De mikor szorgalmazva kérdezzék őt, felegyenesedve mondanékik: Aki közületek nem bűnös,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 Asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem té téged? Az pedig monda, senki, uram. Jézus pedig mondané ki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne védkezzél. Ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága.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 Ezeket a beszédeket mondá Jézus a kincstartó helyen, amikor tanít vala a templomban, és senki sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő órája. És ismét mondta azért nékik Jézus, én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni. Ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Mondának azért a zsidók,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 Mondának azért néki, ki vagy te, és mondanékik Jézus, amit elejtől fogva mondok is nektek. Sok beszélni és ítélni való van felőletek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam vala. Nem vették észre, hogy az atyáról szól vala nékik.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 Amikor ezeket mondá, sokan hívének ő benne. Mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonyjal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondod te,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 mert az én beszédemnek nincs helyen nálatok. Én azt beszélem, amit az én atyámtól láttam. Ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Felelének és mondának néki, ami atyánk Ábrahám. Mondanéki, Jézus. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ám de meg akartok engem ölni olyan embert,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 Köveket ragadának azért, hogy reáhaigálják, Jézus pedig elrejtőzködik, és kiment a templomból, átmenvén közöttük, és így módon eltávozik. KILENCEDIK RÉSZ És amint eltávozik, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezék őt a tanítványai mondván, Mester, Kivétkezett. ezé, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg a világon vagyok,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 Mikor pedig Jézus a sarat csinálá és felnyitá ennek szemeit, szombat volt. Szintén a farizeusok is megkérdezék azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondanékik, sarat tőn szemeimre és megmosakodám és látok. Mondának azért némelyek a farizeusok közül. Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot.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 Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem más hág be, tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti őket.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 és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nékem,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 és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt, és sokan mondják vala közülük, ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok reá. Mások mondának Ezek nem ördöngösnek beszédei, vajon az ördög megnyithatja é a vakoknak szemeit.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 Az én atyám, aki azokat adta nékem, Nagyobb mindeneknél, És senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, Hogy megkövezzék őt. Felelt nékik Jézus. Sok jó dolgot mutattam nektek az én atyámtól. Azok közül melyik dologért köveztek meg engem, felelének néki a zsidók mondván, jó dologért nem kövezünk meg Téged, hanem a káromlásért tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Felelt nékik Jézus. Nincs én megírva a ti törvényetekben, én mondám, Istenek vagytok. Ha azokat Isteneknek mondád, akikhez az Isten beszéde lőn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az atya megszentelt és elküldötte világra, káromlás szólsz, mivel, hogy azt mondám, az Isten fia vagyok. Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nekem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nekem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Ismét meg akarák azért őt fogni, de kiment az ő kezükből. És újra elment túl a Jordánon, arra a helyre, ahol János először keresztelt vala, és ott maradt. És sokan mentek őhozzá, és mondják valahogy, János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János efelől mondott, igaz volt és sokan hivének ott ő benne. 11. rész Volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente vala az urat kenettel, és hajával törlé meg annak lábait. Küldének azért a testvérek őhozzá mondván,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 akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt. Ezután aztán mondta a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába." Mondának néki a tanítványok, Mester, most akarnak vala téged megkövezni a Júdeabeliek és újra oda mégy? Felele Jézus, avagy nem tizenkét órája van egy a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg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 pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Akkor azért nyilván mondanékik Jézus, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk elő hozzá. Monda azért Tamás, aki kettősnek mondatik az ő tanítvány társainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele, Elmenvén azért Jézus úgy találá, hogy az már négy napja volt sírba. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mint egy tizenöt futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek vala Mártához és Máriához, hogy vígasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallja vala, hogy Jézus jő, elébe méne. Mária pedig otthon ül vala.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 aki e világra jövendő vala. És amint ezeket mondotta vala elméne, és titkon szólítá az ő testvérét Máriát mondván, a Mester itt van és hív téged. Mihely ez hallá, felkele hamar és hozzáméne. Jézus pedig még nem ment vala be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Márta elébe ment vala. A zsidók azért, akik ővele otthon voltak, és vígasztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkél, és kimegy vala, utána mentek ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátván őt, az ő lábaihoz esék, mondván néki. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, amint látja valahogy a sír és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsul szellemében és igen megrendült. És monda, hová helyeztétek őt? Mondának néki, uram, gyer és lásd meg! Könnyekre fakat Jézus. Mondának azért a zsidók, íme mennyire szerette őt? Némelyek pedig mondának közülük. Nem megtehette volna-é ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig újra felindulva magában, oda ment a sírhoz. Az pedig egy üreg volt, és kőfeküvék rajta. Monda Jézus, vegyétek el a követ. Mondané ki a megholtnak nőtestvére, Márta. Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mondanéki Jézus, nem mondtam én neked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala, Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem.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 Mondanékik Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hívének azért ő benne ama zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett vala. De némelyek azok közül elmentek a farizeusokhoz, és elbeszélék nékik, amiket Jézus cselekedett vala. Egybe gyűjték azért a papi fejedelmek és a farizeusok a főtanácsot és mondának. Mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Ha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden népet. Egy pedig ő közülük kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, mondanékik. Ti semmit sem tudtok. Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép elne Ez pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszélet gyermekeit egybegyűjtse. Ama naptól azért azon tanakodtak, hogy őt megöljék. Jézus azért nem jár vala többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a vidékre, a pusztához közel, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott az ő tanítványaival. Közel volt pedig a zsidók húsvétja, és sokan mentek fel Jeruzsálembe a vidékről húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresék azért Jézust, és szólának vala egymással a templomban állva, mit gondoltok, hogy nem jönné fel az ünnepre? A papi fejedelmek pedig és a farizeusok is parancsolatot adának, hogy ha valaki megtudja hol van, jelentse meg, hogy őt megfogják. 12. rész Jézus azért hat nappal a húsvét előtt méne Betániába, ahol a meghalt Lázár volt, akit feltámasztotta halálból. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgál vala fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ülnek vala ővele. Mária azért elővévén egy font, igazi, drága nárdusból való kenetet megkente a Jézus lábait és megtörlé annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelék a kenet illatával. Monda azért egy az ő tanítványai közül Iskáriotes Judás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondá, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tesznek vala, elcseni. Monda azért Jézus! Hagy békét néki! Az én temetésem idejére tartogatta ő ezt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 Mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatt mentek oda és hittek a Jézusban. Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött vala, halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő, pálma ágakat vőn, és kiméne elébe és kiállt vala. Hosanna! áldott, aki jő az Úrnak nevében, az izraelnek ama királya. Találván pedig Jézus egy szamarat,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 A sokaság azért, amely ővele volt, mikor kihívta Lázárt a koporsóból és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tett. Azért is ment ő elébe a sokaság, mivel hallá, hogy ő ezt a csodát művelte vala. Mondának azért a farizeusok egymás között. Látjátok-é, hogy semmit sem értek, íme mind e világ ő utána megy. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a Galilei becsajdából való filephez mentek, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk a Jézust. Megy vala filep, és szól a Andrásnak, és viszont András és filep szólt Jézusnak. Jézus pedig felelt nékik mondván, Eljött az óra,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 Most vettetik ki a világ fejedelme, és én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért monddál, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Felelt a sokaság. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad. Hogyan mondod hát te, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie?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 Ezeket mondá Jézus, és elmenvén elrejtőzködék előlük. És noha ő ennyi eltett vala előttük, mégsem hittek ő benne, hogy beteljesedjék az Ézsajás proféta beszéde, amelyet mondta, Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hittek valamert ismét mondda Ézsajás, Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondá Ézsajás, amikor látta az ő dicsőségét, és beszéle ő felőle. Mindazáltal a fő emberek közül is sokan hittek ő benne. De a farizeusok miatt nem vallák be,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 A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjene világból az atyához, mivel, hogy szerette az övéite világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskariótes Júdásnak, a simon fiának szívébe, hogy árulja el tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, Felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körül kötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdé mostni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül volt kötve. Méne azért Simon Péterhez, és az mondani ki? Uram, te meg az én lábaimat! Felelt Jézus, és mondanék Amit én cselekszem, te azt most nem érted, De ezután majd megérted. Mondanéki Péter, Az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, Ha meg nem moslak téged, Semmi közöd nincs én hozzá. Mondanéki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, Hanem kezeimet és fejemet is, Mondanéki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt, azért mondá, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik,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 a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. De szólok, tudom én kiket választottam el, hanem hogy beteljesedjék az írás, aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellene.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 Bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. A tanítványok ekkor egymásra tekintének bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelé nyugszik vala, akit szeret vala Jézus. Int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Azt pedig a Jézus kebelére hajolván mondané ki. Uram! Ki az? Felelt Jézus. Az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot adá Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának. És a falat után akkor beméne abba a sátán. Monda azért néki Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Ezt pedig senki sem érté a leültek közül, miért mondta néki.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 Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nekem. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem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 És most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nékem, keljetek fel, menjünk el innen. 15. rész Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemet, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.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 Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az Ő ura. Titeket pedig barátainak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulattam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt tinálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból,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 De azért lőni így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megiratott az ő törvényükben, ok nélkül gyűlöltek engem. Mikor pedig eljő majd a vígasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak szelleme, aki az atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok.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 hogy amikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam nektek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam nektek, mivel hogy veletek voltam. Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem. És senki sem kérdezi tőlem közületek, hová még. Hanem mivel, hogy ezeket beszéltem nektek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket. De én az igazat mondom nektek.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 és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett. Még sok mondani valom van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő Amaz az igazságnak szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hal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 de eljő az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd nektek, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az atyát ti mert maga az atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Kijöttem az atyától, és jöttem a -e világba, Ismét elhagyom-e világot, és elmegyek az atyához. Mondának néki az ő tanítványai. Íme, most nyíltan beszélsz, és semmi példázatot nem mondasz. Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki téged megkérdezze. Erről hisszük, hogy az Istentől jöttél ki. Felelt nékik Jézus. Most hiszitek? Íme, eljö az óra,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 Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Tieid valának, és nékem adtad azokat. És a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékik adtam. És ők befogadták,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 hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy minnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned,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 de én megismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. 18. rész Mikor ezeket mondta vala Jézus, Kiméne az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakján, ahol egy kert volt, amelybe bemenének ő és az ő tanítványai. Ismeri pedig azt a helyet Júdás is, aki őt elárulja vala, mivel hogy gyakorta ott egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vévén a katonai csapatot és a papi fejedelmektől és farizeusoktól szolgákat. Oda ment fákjákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami reál következendő vala, előreméne és monda azoknak. Kit kerestek? Felelének néki. A názáreti Jézust. Mondanékik Jézus. Én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt. Mikor azért azt mondá nékik, hogy én vagyok, hátravonulának és földre esének. Ismét megkérdezi azért őket, kit kerestek, és azok mondának. A názáreti Jézust, felele Jézus, mondám néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el. Hogy beteljesüljön a beszéd, amelyet mondott. Azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem vesztettem el. Simon Péter pedig, akinek szabjája volt, kirántá azt, és megüté a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét. A neve pedig Málkus Vala. Monda azért Jézus Péternek, Ted hüvelyébe a te szabjádat, avagy nem kellé kiinnom azt a pohárt, amelyet az atya adott nékem. A csapat azért, és az ezredes, és a zsidók szolgái megfogták Jézust, és megkötözték őt, és vitték őt először Annáshoz, mert ez ipa vala kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap volt. Kajafás pedig az volt, aki tanácsolta vala a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vessen el a népért. Simon Péter pedig és egy másik tanítvány követi vala Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerős volt a főpappal, és bement Jézussal együtt a főpap udvarába. Péter pedig kívül állt vala az ajtónál. Kiment azért a ma másik tanítvány, aki a főpappal ismerős volt, és szólt az ajtóőrzőnek, és bevitte Pétert. Szóla azért Péterhez az ajtóőrző leány. Nem, de te is ez ember tanítványai közül való vagy, Monddá ő, nem vagyok. A szolgák pedig és a poroszlók ott állnak vala szítván a tüzet, mivel hogy hűvös volt és melegszenek vala. Ott áll vala pedig Péter is ővelük együtt és melegszik vala. A főpap azért kérdezi Jézust az ő tanítványai felől és az ő tudománya felől felelt néki Jézus. Én nyilván szólottam a világnak. Én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek, és titkon semmit sem szólottam. Mit kérdez engem? Kérdez azokat, akik hallották, amit szóltam nékik. Íme ők tudják, amiket nékik szólottam. Mikor pedig ő ezeket mondja vala, egy a poroszlók közül, aki ott áll vala, arcul ütél Jézust mondván, Így felelsz éj a főpapnak. Felelt néki Jézus, Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Elküldé őt annás megkötözve kajafáshoz a főpaphoz. Simon Péter pedig ott áll és melegszik vala. Mondának azért néki, Nem, de te is ennek a tanítványai közül való vagy. Megtagadá ő és monda, Nem vagyok. Monda egy a főpap szolgái közül, Rokona annak, akinek a fülét Péter levágta. Nem láttalak -e én téged ővele együtt a kertben? Ismét megtagadta azért a Péter, és a kakas azonnal megszólalt. Vitték azért Jézust kajafástól a törvényházba, volt pedig reggel. És ők nem mentek be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt. Kiment azért Pilátus őhozzájuk, és mondta, Micsoda vádat hoztok fel, ez ember ellen? Felelének és mondának néki, Ha gonosz tevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Monda azért nékik Pilátus, Vigyétek előtt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint. Mondának azért néki a zsidók, Nekünk senkit sem szabad megölnünk, hogy beteljesedjék a Jézus szava, amelyet mondta, Amikor jelenti valahogy, milyen halállal kell majd meghalni. Ismét bement azért Pilátus a törvényházba, És szólítja vala Jézust, és mondané ki, Te vagy a zsidók királya? Feleltnéki Jézus, Magadtól mondod -e ezt, Vagy mások beszélték néked én felőlem? Felelt Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én, a te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe, mit cselekedtél? Felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy átne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Monda azért néki Pilátus, Király vagy éj hát te csak ugyan, Felelt Jézus. Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem-e világra, Hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, Hallgat az én szómra. Mondanéki Pilátus. Micsoda az igazság! És amint ezt mondá, újra kiment a zsidókhoz, és mondanékik. Én nem találok benne semmi bűnt. Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a húsvét ünnepen. akarjátok -é azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Kiáltának azért viszont minnyája mondván, nem ezt, hanem barabást. Ez a barabás pedig tolvaj volt. 19. rész Akkor azért előfogá Pilátus Jézust és megostoroztatá és a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tevék, és bíbor köntöst adának reál, és mondának, Üdvözlé, zsidók királya, és arcul csapdosák vala őt. Majd ismét kiméne Pilátus, és mondanékik Íme, kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíbor köntöst viselve, és mondanék ki Pilátus, Imhol az ember, mikor azért látják vala a papi fejedelmek és a szolgák, kiáltozának mondván, feszítsd meg, feszítsd meg, mondanék ki Pilátus, vigyétek előtt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Felének néki a zsidók. Nékünk törvényünk van, és ami törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. És ismét bement a törvényházba, és szólt Jézusnak, Honnét való vagy te? De Jézus nem felelt néki. Mond azért néki, Pilátus, nekem nem szólsz én? Nem tudod é, -e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak. Felelt Jézus, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a tekezetbe adott engem.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 Volt pedig a húsvét péntekje, és mintegy hat óra. És mondta a zsidóknak, Imhol a ti királyotok, Azok pedig kiáltoznak vala, Vidd viddel vidd el, feszítsd meg őt! Mondanékik Pilátus, A ti királyotokat feszítsen meg, Felelének a papi fejedelmek, Nem királyunk van, hanem császárunk,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 és feltevé a keresztfára. Ez volt pedig az írás. A názereti Jézus, a zsidók királya. Sokan olvasák azért ezt címet a zsidók közül, mivel hogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítetett vala, és héberül, görögül és latinul volt az írva. Mondának azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei. Ne írd a zsidók királya, hanem, hogy ő mondotta, a zsidók kirája vagyok. Felelt Pilátus, amit megírtam, megírtam. A vitézek azért, amikor megfeszítették Jézust, vevék az ő ruháit, és négy részre oszták, egyrészt mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varrástalan volt, felülről mindvégig szövött. Mondának azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el,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 Jézus azért, mikor látja valahogy ott áll az ő anyja, és az a tanítvány, akit szeret vala, mond az ő anyjának, Asszony, imhol a te fiad. Azután mond a tanítványnak, imhol a te anyád. És ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány. Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta. szomjúhozom. Volt pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért szivacsot töltvén meg ecettel és izsópra tévén azt odavitték az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta. Elvégeztetett. És lehajtván fejét kibocsátás szellemét. A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán ne maradjanak, miután péntek volt, mert annak a szombatnak napja nagy nap volt, kérék Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait és vegyék le őket. Eljövének azért a vitézek, és megtörjék az elsőnek lábszárit, és a másikét is, aki ővele együtt feszítetett meg. Mikor pedig Jézushoz érének, és látják vala, hogy ő már halott,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 aki éjszaka ment vala először Jézushoz, hozván mirhából és állóéból való kenetet, mint egy száz fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték azt lepedőkbe illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senki sem helyheztetett vala. A zsidók péntekje miatt azért, mivel hogy az a sír közel volt, abba helyeztették Jézust. 20. rész A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes volt, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért, és méne Simon Péterhez és a ma másik tanítványhoz, akit Jézus szeret vala, és mondanékik: Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. Együtt futnak vala pedig, mindketten, de a ma másik tanítvány hamar megelőzte Pétert, és előbb jutott a sírhoz. És lehajolván láta, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem megy vala be. Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és bement a sírba, és látá, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát és hisz vala. Mert nem tudják még az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez. Mária pedig kint áll vala a sírnál sírva. Amíg azonban siránkozik, behajol vala a sírba, és látott két angyalt fehér ruhában ülni, Egyiket fejtől, másikat láptól, ahol a Jézus teste feküdt vala. És mondának azok néki, asszony, mit sírsz? mondanékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátrafordult és látta Jézust ott állani, és nem tudja valahogy ki Jézus az. Mondanéki Jézus. Asszony, mit sírsz? Kit keresz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondané ki. Uram, ha te vitted el mondd meg nekem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Mondané ki Jézus. Mária. Az megfordulván mondané ki. Rabbóni. Ami azt teszi, Mester.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 Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus, és megáll a középen, és mondanékik, Békesség néktek! És ezt mondván, nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat. Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség nektek, amiként engem küldött valaz az atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, reájuk lehelle, és mondanékik: vegyetek szent szellemet, akiknek bűneit megbocsájtjátok, megbocsátatnak azoknak.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 és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtók zárva voltak, bement Jézus, és megáll a középen, és monda, Békesség néktek! Azután mondta a Tamásnak, Hozd ide a te újjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás, és mondanék ki, én Uram, és én Istenem. mondanéki ki Jézus, Mivel, hogy láttál engem Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is mivel tudja Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. 21. rész. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig eképpen. Együtt valának Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátáná el, a galileai Kánából való és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondanékik Simon Péter, elmegyek halászni, mondának néki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerék meg, hogy Jézus van ott. Monda azért nékik Jézus, fiai,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 Mondanékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Mondanékik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, mivel, hogy tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret és adánékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadta halálból. Mikor aztán megebédeltek, mond mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretszé engem ezeknél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 Mondanéki ki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretszé engem. Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondotta valané szeretsz szeretszé engem, és mondanéki. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. mondanéki Jézus, legeltest az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb áll, Felövezéd magadat, és odamégy vala, ahová akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. Ezt pedig azért monddá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szól néki, kövess engem.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 mi között hozzá? Te köves engem! Kiment azért te beszéd az fiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem mondotta néki, hogy nem hal meg, hanem ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Ez az a tanítvány, aki bizonságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyság tétele igaz. De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Ámen.